E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Não deixou a elite me fazer marginal e também em seguida me jogar no lixo. A minha babiléia era um lápis e papel no bolso da jaqueta, uma touca de meia, na minha cabeça uma fita cassete gravada na mão. E toda vez que descia o meu morro do galo Eu tomava uma dura Os homens voavam na minha cintura Pensando em encontrar aquele três oitão Ih, Mas como não achavam Ficavam morridos, não me dispensavam Abriam a caçapa e lá me jogavam Mais uma vez na trancadura pra averiguação Batiam meu boletim, o nada consta de si, ele é um bom cidadão, o Canadura ficava muito injuriado, porque era obrigado me tirar da prisão. Batiam meu boletim, o nada consta de si, ele é um bom cidadão, o Canadura ficava muito injuriado, porque era obrigado me tirar da prisão. Mas hoje em dia eles passam, me veem, me abraçam, me chamam de amigo, os que são compositores. Comigo, e até me oferecem total proteção. Humildemente agradeço e digo pra eles: estou muito seguro, porque sou bom malandro e não deixo furo, e sou considerado em qualquer jurisdição. Humildemente agradeço e digo pra eles: estou muito seguro, porque sou bom malandro e não deixo furo, e sou considerado em qualquer jurisdição. Se não fosse o salva, essa noite eu sei. De meia, na minha cabeça, uma fita cassete gravada na mão. E toda vez que descia o meu morro do calo, eu tomava uma dura. Os homens voavam na minha cintura, pensando em encontrar aquele E Mas como não achavam, ficavam mordidos, não me dispensavam. Abri uma caçapa e lá me jogavam, mais uma vez na trancadura pra veriguação.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 De fazer marginal e também decidida de jogar no lixo. Aí, Barbara. Se não fosse o samba crescer todos os eu seria do no lixo. Aí, Bafá. Se não fosse o samba crescer todos os dias, seria aê, do lixo, Eu não posso imaginar. E também decidida de jogar no lixo. E se não fosse o samba crescer todos os Eu seria do no bicho